اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ياتكم نبو الذين كفروا من قبل فذانقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. الامياتكم نبو الذين دايره ورکي الله جلال جلاله د اهل مکه او ته غیته خطاب کئ او دیت عبارت ورکي پاغه کومو سراج کم کومو ناغه مخ کی تیر شوی دي چا ا ديان دي او دارنگی سمودیان دی او کوم دلوت علیه السلام او کوم د شعیب علیه السلام. نو آغی خپلی سزاگانی او سگلی. نو دا احوال تاسو ته ندی را نو دیتا ته تکریری و یعنی تاسو تا را دی. قران کې ذوالجلاله او الله جلال جلاله دا غي واقعات بار بار بیان کړی دی او دا غي سزاګان بیان کړی دي چې غي پیغمبران او نه منل او د پیغمبرانو تکذیب وکوه او غي ته نسبت د دروغ وکوه د ته یا او اغې نسبت د درو وو کو نو الله جل جلاله اغې با نیعابون راوستل یوزای کی الله جلال جلاله اجمالاً داغی ذکر کړل فکلن اخذنا بذنبه الله هر یو مون پخپل جرمونی نوفا من هم من نرسلنا علیه حاسبا بازو بانده باران شو و من هم من خذت و سیحا بازو بانده چغرالا. او باز از مکه کی غرقلو او باز توفان کی غرقلو نو دا غی واقعات تاسو تراغلی دی دا شرک و دا کفر سزا غیس کلی دا نو پام کوای کچری تاسو دغسی عمل کوای نو تاسو بمدا سزاو سکے نو اللہ پرمائی علم یا تکو مایان دی راغلی تاسو تا یعنی راغلی دی تاسو تا نباول لذین خبر دا کسانو کسی دا کسانو کفر چی غی کفر کلیو تکذیب د پیغمبرانو ایکړه او شرک یې کړه من قبلو من قبلکم یعنی وړاندې ستاسو نه نفذکم وبل امرہم اغی عذک وبل داغ کار خپل امرہم نہ مراد د کفر تکذیب د اغی سزا او عذک له دنیا کې نو داس بتاسم اسکه کې شرک او کفر کوای ولهم عذاب الیم او دا غید پر عذاب دردناک دی په اخرت کې ذالک بان انهم کانتا تاتیم دا وجل الله بې نه غلګیدل د فزا قوس راګي سزا ولي او سکے لا الله وی وجدا وا وجه تاسو کې مشتا فام کوه ګره سزا به اوسکه ذالک اعظم پدی وجا دنیا او اخرت کې پدی وجا باندې بے انہم فسبب تدی یقینن تاتہم راتل باغی تارسلہم داغی پیغمبران دل بینات پا غوازی او دلائل سره او وازی او معجزات سره لکه صالح علی السلام صلی الله و سلام شو اوخه دګړنه پیدا شو د موسی علی السلام معجزات شو لکه معجزت عصا شوه د دې په واضح او واضح معجزات او دلایل د دې پیغمبرانو په صداقت باندې موجودو اغه دلایل پیښ کړل په خپل صداقت باندې نو دو کوم سہالتو نفقالو کوم اوې جوابا بتور استهزاء بتوره انکار اغیدان خبر او کلا پزید د دې چې منلې و نو سی وې ابشر یهدوننا آیا یو بشر یو انسان یهدوننا ممتبلا رہی نو د بشریت دا اشکال ډیر د پخوا نه دی د پیغمبر باره کې د کاپیران او دا, دا ته سوورو انسان نشی شی ک دی دا یو پرشته په کار یو نورانی مخلوق په کار او دا هر کومکه دی او دا غلت اشکال لی. دا دی ځکه دې مختلف وجوهات یو خدا د چې انسان د پرشت نه استفاده نشی کوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام څومره ریاضتونه عبادتونه کړیو هغه د استفاده کړه مونږ ته آسان سورته نام کيم تیرچیو الله پرمای ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلا کومګه پیغمبر فرشترا لګل بیا مونږ ته انسان جوړو ځکه د فرشتي نه خلقو کو استفاده کوله نیش و نشی د کومې شکل فزان باندې اشتبار اولی غشتباب به موږ را وستي وزګ دې به چې دا غولک ملائکه ده او حالان حالانګه د بشر الله جل جلاله خبرمه دا کول چې بشریت او رسالت کې څه منافات نشته پیغمبر دې می الله تعالی دې وتې پیغمبری ور کړی بشر دې دې کې ستارض نشته او ول بشر بشړ دمو نور دمو پیغمبر بشړ هم وی په اعتبار د عمل سره په اعتبار صفت سره نور هم وی اوم بشر وی اوم نور وی ا کته په د نور نه لا باندې کیسه د لټو د جنور نو د عمل په اعتبار سره پیغمبر کی نورانیت موجوده د بدن په اعتبار سره بشری او دا نکس هم نده رسالت کی چه خواه ما خواه پیغمبر چه و بشر چه نده نقصان شو و دا نکس چه نده ده کابیرانو اشکالو خواه او اشکال دا بعنی اشکال ده بریلیانو ده چه دا کم اشکال ده کابیرانو نده دتی زمانه د بریلیانو اشکال ده غیم نبی علیہ السلام بشر نمانی تبلیغیانو نتا پوس که نبی علیہ السلام نور ده که بشر ده او داگی دا پر تکلوفات که کوران که معنی غلطه ای انو دا ام اغا اشکال لچه بریلیانی که دا بکا فیرانو که او عجیبه خبره دا یا تفسیر لیکلی دی چه عجیبه خبره دا دا پیغمبر بشر نمنو کان خدای منو عجیبه خلق خداو چې پیغمبر بشر نمنو او را کمکل انسانان انسانانو کانو تا بی خدایان وی ادای ده مکتوب او ده کمکلتوب انتهاوه. نفقالو اوی دوی او بشرن آیا یو انسان زمونگ پشانتی یهدوننا اغب بمونگ تا لار خی لار بسمی اللہ تربتا نفق کفرو فزدی کفرو کده ده ده وجه ده دو بشریت ده وجه جدا پیغمبر خو بشر ده ندوی کفرو که و تولو او دی والی دلداغه ده باندید ایمان رولونه وتول یو راز وک د ایمان نش په دغه پیغمبر باندې ایمان رولې بغیر د سوچ او د تکبر نه د پی... تفکر نه د پیغمبرانه اون منل وستغنا الله الله جل جلال هم ظاهر اک لختله عینا د اغی د ایمان او د طاعت نه اللم اظهار کو چیزه ستاسو د تات نغني ماته حاجت نشته کچره الله جل جلاله ته دا غي د ایمان او د تات ضرورت الله به مجبور کول مننت به وتکاو نو الله جل جلاله هم تزان لا حاجت کچ ماته ستاسو نه د ایمان ضرورت ستانه د مو ضرورت ستانه د حج ضرورت ستانه د زکات ضرورت ستا الله تنه اظهار د غناو کو چه ما تستاسو ده تعان ضرورت نشتا ولی ورپسی وجه ذکر کئی چه والله غنی اللہ جل جلاله لحاجت ده اچات حاجت نشته ازلن ابدا غیر محتاج یو مخلوق تا نده یو انسان تا نده نو چه جای چه ده چه ایمان او تعاد الله اللہ تعالی مجبور شي که همیشه قائم بی ذاتی ټول اسباب داغ مختاج دي. الله دې اچا محتاج نه دي الله صمد ذات ته او الله جل جلاله محمود دې قابل لتعریف ته ټول مخلوقاته سوق لګیا دي پلسان حال سرا داغه حالت چې ګورینو د الله تعریف کې وفي كل شیء له آیه تدل علی وحدن بار یو شي کې او نه د چي دلالت کوي چې الله تعالی یو د شریک سره نشته او شوق لګیا دي په زبان کال سره پخله باندې لګیا دي د الله جل جلال جلاله تعریف نو الله تعالی غنی دی لا حاجت دی حمید دی قابل د تعریف دی نو مخکې فین سره ذکر کا الله دا غي نه اظهار دغه نو کورپسې جمله اسمي ذکر کړه چې بدن ابد د همیشه میاءال الله جلله جلال هو چا ته حاج نه لري انکار کو د قیمت نه دباناس بادل مووت الله جلله جلال او پهې بانندې رد کی زامل لذین نه کفرو غمان کې یا کسان چې کوفرې کله ده الله رسول نهې ندی دا غمان کوي چې الله یوه عسوو دا چېدي به پ نسو لشي د مغ نهروو. ن الله جل اللہ جلال او جواب ورکه کلو یا پیغمبره لطب اسن قل بلا بلا ولنا لن یبعثو دا نبی د نو بلا د پر د اجاب د نپی رازی بلا ولنا دوی په پاسول شي و ربي دی ته وای چی قسم د پرب پر زما باندې ای پیغمبره دا خبر او کا قسم او کا کو بیان کی قسم خورل تعلیم کی د دې لپاره چې د خلکو یقین راشي نه دا قران او حدیث کې ذکر دی حدیث کې بار بار والذی نفسی بیده نبی السلام بار بار قسمونه خړلې نبی پیغمبر دې قسم وکړي چې یقین راشي چې بلال توبه عصرنه خامخات زوب پاسول شي د مرګ نرسته نو یاد ساته باز بدل موت باز دو صفتی وو دو صفته غړیو کامل علم غړیو کامل قدرت غړیو او د الله جلاله کو قدرت او کامل او علم او کامل علم دې لپاره کامل پکار دې چې چا خپ به یو زید چې سر بل زی سوک بنې رړي مدالا جل جلاله قربو انسانان دې یو شی دې علم نه بار دې او قدرت دې کامل پکار دې چې دا ټول راپای سي ستینه پاتې نشي الله په دې قادرم دې جرا سالم انسانان چې کوم علم کې دې راپای سي كون فيكون ذات ثم لتنا بعنا او بیا بتاسو ته خبر در پېښي به ما عملتم اغه چې تازو عمل کړې دي وذالك عل الله يسير او ذا قبر ونفاسول او دارانګي داغي نرستو بدلو ور کول تول خلق ته اعمال خبر ورکول او سزا او نو نده د الله جل جلاله باندې ډیر اسان دی دا په الله سره ګران دی لګورا ګومان د کافرانو دا له کا نو ګومان اکثره غلط وی ها حدیث کې مرضی به سماتیت الرجل زعم سناکر سوړلې د انسان د کلمد زعمو د دې حدیث مطلب دا دی سچ یو انسان ناکر سوړلی او بیکار سوړلی مقصد تنجی رسول نو دا رنګه ګمانونه هم اکثره غلط وی او خطا وی هغه دروست نه نو د دې کافرانو دا ګمان کا دا, دا دروست نه دی یا غلط ګمان دی چې قیامت نشتا او الله جل جلال به مونږ نه پاسي بس نه نه آله میات کومه یا ندره کلي تاسو ته اهل مکه او نبا الذين كفروا خبرو کیسه ده کسانو کفرو او چای کو پر من قبل ومن قبلكم يعني اولاد استاسنا نفدانكم فسغ يسكو وبالامرهم سزادكارو دامل ولهم دغيد فارت کی عذاب العلیم عذاب دردناک دے ذالکاندا عذاب دنیا و اخریت کی سبب دے بہ انه کان تاتیم جکنن لند باغی تا رسل ام بالبینات پیغمبران داگی کو واضح دلائن سرا نفقالو فسغ بو یو انسان یهدوننا ایا بشر انسانان یهدوننا لار بخائی انسانان بمگتلار ینر پیغمبران جنہ مرادی اب ظاہرون آئے انسانان یہدون لنا الارب قائم متا ہدایت بکیم متا نفق فروفس دی کو برکو وتولوا وانی دلیمانا واستن اللہ واللہ د غناو کدا غینا زانی تل حاجت ک جستاس ایمان ته زما ضرورت نشته واللہ واللہ تعالی جدی غنی لا حاجت ر ہمیشہ ہمیشہ حمید قابل تعریف زام الذين کفروک مان کړه د اګه زانو چې کفرې کړه الله یو با سو جدی بهر کیس با سو نشي د مرگ نو ورستو قل بلاو لنا وربی قسم پر اب زمان لطبا سننا ضرور تاسوبا ضرور بزرور پاسا ولشه سمالتو نبا و نابیان بتاسو تخامخا خبر در کولشی بما عملتم داس جتاسو عمل کرده نو حساب و سزاب کی او جزاب در کی و ذالکاو دا پاسول و حساب علاللہ یسیر پا اللہ تعالی بانده یسیر آسان دی الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد واله وصحبه اجمعين فلسا ما في قرات نسيبك الله فركهت نسيبك الا في عمرانك ثم تبندايك ليكون من جنيرانك يا الله كريم خدكفرنا تكذيب داغي نمروصات الله تعالى متعلم جورك قامت اكيد مزلقه مزبوطه كدا غير فيار توفيق نسيبك الا فلسطين المسلمانه داغي امدادك يا الله یا الله کریم احضاریت رب ته او داوی د امداد لپاره چاوي کی یا الله کا پیران هم د مسلمانانو نیدا کا پیران تا دغه نصره په بنیاټ د ایمان نسک او ټول دغه امداد درو رس یا کریم احضاریت دا به امداد شي صلیح تعالی علیه